Tomas museoak eta Euskadi irratiak elkar lanaz egindako irratsaioa. Tomas Zumalakarregi, frantziako iraultzarekin batera jaio eta lehenengo karlista dan hil Bizi izan zen amazortzigarren eta amaretzigarren mendeen arteko urteaietan, bere biziko aldaketan ositu zuen Euskar Herriak. Zu batera bizi ziren beste hainbat pertsonaia ekarri nahi ditugu saio honetara. Ezagunak eta ez ezagunak, militarrak eta politikoak, baina baita ere medikuak, kidazleak, lapurrak, fraileak, musikariak, bertsolariak eta abar. Izan ere, denek osatzen dute gure historia. Biografiak binaka prestatu ditugu pertsonaio parean jarrita Batabestearen osagarri, obekia azaltzen zaizkigu gara hartako argi itzalak. Diego Laskano Gipuzkoan, tolosan jaiozen mila zazpiriundo goita eta urruñan lapurdin hilzen mila zortzireundamarrean. Deserrian hilzen, Gipuzkoara itzuli ezinik. Fraile izan zen Francisco Tarra, eta gero habitu hau zuen baina sotana jazteko, hau da, apaiz egin zen. Erligio gizona beraz, frantziako iroltzaren ideiak aldearrikatu eta frantzesekin kolaboratu zuena konbentzio gerran. Eskontza zibilak bedinkatuz, hain zuzen. Gipuzkoako gainerako apaize tra, tradiziozaleak, ba, bueno, gorroto, sekulako gorroto hartu zioten, honengatik baina berak beti defenditu zuen, etziola erligioari uko egin, baizik eta kontrakua, behenetako erligioa, hain zinako kristauen azela. Evangelio eta Eskritura sainduetan oinarritzen zena. Eta Eliza Katolikoaren kontzilioetan hartutako erabakiak, etze eto zela nahi eta bat fedearekin, antolamendoarekin baizik. Etorraz, ba, diskutitu zitzezkela halako arauak, politikaz diskutitu zitzekeen bezala. Jakin ez zituen konbentzitu ez zagintari religiosuak, ez da politikoak ere, Eta behin inkizizioen esku erorizelako bigarrenean ez zuen berriro erori nahi eta aldegin behar izan zuen, ez zuen inunik ere gartzelara bueltatu nahi. Juan Antonio Labarrieta Frantzisko Tarra Bizkaian jaio zen, Mungian. zazpirehun da hirurogeita eta mila zorziehun da hogeita hiruan hiltzen, kadi Ola barrieta izenez baino ezagunagoa da Clara Rosa ez izenez. Berak hala zeatzen zituen artikuluak: Jose Joaquin de Clara Rosa, bere esposatu gabeko lau andreengatik: Josefa Joaquina, da, Clara eta Rosa. Arantzazun ikasi eta apaiz joan zen Ameriketara. Antxe mila ofiziotan aritu zenbait aldizkaritan parte hartu eta inkisizioarekin problemak izan zituen. Eskapo atera zen, inkisizuaren presonde eta Europan barrena ibili zen. Frantzian ustartu zituen iraultzaren teoria erradikalenak bere kontzeptu erligioso erradikalekin. Erligio tradiziozaleek esezik liberal moderatuak ere gorrotatu zuten. Erradikalenen lagun izan zen eta eskandalua sortarazten zuen haren idazti bakoitzak. Gartzelan hiltzen. Gobernu liberalak preso zuela. Ezin esan dugu berez edo pozoindu egintzuten. Bere lurperak eta zibila milaka lagun bildu zituen manifestazio herraldoia izan zen. Euskal Herriko Musika Erlijoso hemezortzigarren mendean, ba Euskal Herrian katedrala handirik etzegonez, batez ere komentuetan sortzen zen. Arantzazuko komentua galientzen zen urea haietan konposatzzaile bikainaak biltzen zituelako. Emberetzi mendeko gerrek, gainbera jarriko zuten tradizio musikalura, bueno, eta egia esan komentu beraz, ezkenean erre baitzuten arantzazu, baina bueno, entzun dugun tona dau, Diego Laskanoren ordenakide eta garaikide izan zen Larrainaaga Franzisko Tarrak arantzazun konposatu zuen. Diego Laskanoren idazlan apai, aipagarrienak barkatu, e, frantxesetik espaino lerarako itzulpenatira. Leendabiziko obrarekin etzuen egiasan zentsura arazorik izan, sobre las utilidades de la religión cristiana y los efectos perniciosos de la incredulidad. Itzolpenaz gain, berrogei horrialdeko itzaurrea itazten du, katolikoaz beste erligio guztiak eta batez ere ateismoa hankaz gora jarriz. Erligioa zen bere gai... Importantena, baina ez bakarra eta beste lakuitzulpenak ere egin zituen. Beste bat, frantsesetik españolera hau ere, ensayo sobre la nobleza de los bascongados para que sirba de introducción a la historia general de aquellos pueblos. Bi titulo hauek irakurrita, edo zeñek pentsalezake apais tradiziozale tipikoa zela Laskano, eta horrela inon negere. Eta gainera ezin esan iraultzailea zela erlijiosoa izan arren, baizeketa eta kontrakoa, erlijiosoa zelako zen iraultzaile, beintsatala esaten zuen berak. Erlijio kontzeptu hau Frantziatik zetorkion, 16. mendeaz geroztik zabalduazen Frantsian, bueno, jantzenismoa, katolisismori uko egin gabe, ba Elizarekin oso kritiko agertzen zen korrente erlijiosoa. Jainkoaren hitza eta kontzilioetan erabakitzen zena ez zaito zela nahi nahi ez bat aldarrikatzen zuten. Lusioaren aurrean austeritatea, hierarkiaren aurrean berdintasuna eta abar eskatzen zuten. Lazkanok eta beste askok jatorrezko kristautasunera itzule behar zela defendatzen zuen. Eta hau ez da bakarrik arazo teologiko bat, Ze honek eragin praktikoa, alegia politikoa ere izango zuen garai hauetan. Erlija bizitzeko norberak askatasuna behar du, eta kristau guztiak berdina dira. Eta inzinako kristauen anaitasunura ba, berreskuratu behar zen. eta Kla hau kontzetu hauek hurbilgi daude, ba Frantziako iraultzak alderrekatzen zituen liberte, egalite, fraternite aietatik. Eta Eusskaduen zere ere ba, hitz egiten zuenean, Ba, itxuraz, bestalde, etzen privilegioen alde, baizeketa kontra, ze definizioz, librea zein da, ba, noblea. Horixe da, noble bat da librea, inori lotu ez dagoena, eta horixe aldarrik zuten hain zuzen, iroltzailek ez, askatasuna. Beste aldetik, Euskaldun guztiak noble baldin badira, denak berdinatira, hau da berdintasuna, hori da beste kontzeptu bat. Egiazan historia ta tradizioa, bueno, iraultzaren balore berriak bermatzeko erabiltzea, etzeen etzen gauza berria beste askok ere egiten zuten. Politikoki beti erabiltzen da historia eta iragana, ba bakaitzek nahi duena defenditzeko, ezta. Izan ere jatorrizko testua frantsesezkoa, apaiz juramentatu batek idatzi zuen. Bueno, juramentatua, bueno, juramentua e, esaten zitzaion Frantsian, ba hori se e, apaizak kodigo zibil berria, frantziako kodigo iraultzele berria juramentua zin egiten zioten apais hauiek. Frantzian jagina apaiz gehenak eta fraile gehenak kuko egin zioten zin egiteari, baina honek, e, ba, Euskaldunen noblezia zidatzi zuen honek ba, zin egiten zuen, eta laskanarekin Hadoz zegoen, ideia berri hauekin. Gehiago, mila zazpiruntalaro geita mabian, lagun artean komentatu omen zuen, ba, frantziako kleroaren kode zibil berriko artikulo guztiak etzitzaizkiola gaizkiru itzen, batzuk ba, eze e, tzeudela, bueno, fedearen kontra. Baurat, esateagatik usurbilgo parrokoak salatu zuen eta logroñoko kartzelan sartu zuen preso inkisizioak. Iasen, bila bete bakarrik egon zen preso eta beste zei destierron, baina naikoa eta sobra izan zuen inkisizioaz nazkatzeko. Olabarrieta, edo Klara Rosa, apaiz asizen Perun. Handik, Mexikora abiatu eta anasizitzaion inkisizioa segika, homo brutus obra idatzi zuelako. Espainiako komentu batean preso sartu zuten, baina handik iese zuen Portugalera, eta handik Portugaldik munduak horritzen ibili zen. Frantziako iraultza gertutik jarraitu zuen, baita Ameriketako kolonien independentzia ere. Fraile izanagatik, politikan aritze batez ere, baina ez hogi bide bezala, merkataria izan zen, eta denetariko lanetan jardun. Garaiko testu batek hala dio. Latina bazekien eta hizkuntz desberdinetan hitz egiten zuen, filosofiaz, hidroterapiaz eta modaz. Mapa mundi erdiak orritua zuen, bazekien animalia disekatzen, erlojuak konpontzen, hoinetako niguak ateratzen, ain zuzen niguak Ameriketako somorro batzu ziren larrupean sartzen direnak eta sekulako askore ematen dutenak eta ateratzen oso zaila komen direnak eta berake hori ere bazekien eta mitxoakanen aurkitu zuen landare batez eta zutan gogortutako zekale lasto batez hidropesia sendatzen ere ba omen testu honek dionez. bestalde Hizkuntza asko sekizkien baina gazteleraz idazten zuen gehien bat. Euskaraz gu dakigula hause besterik zuen idatzi artikulo baten bukaeran. Agur, nerea diskideak. Hain zuzen, e, saldi hau izan zan, Nafarroako ikerlari bat e, deigarri dei egin zitzaiona e, Josemari azkona, hain zuzen, eta berari zordiogu gaurregun daukagun e, biografia bakarra Berak eh, agur nerea dizkideak ikusi zuenean, konturatu zen ba, Euskalduna izan behar personaiak, eta horrek jarri zuen bere pistaren atzetik, eta honek idatzi digu gaur egun eh, daukagun biografiarik honena bakarra espada. Bere pasioa idaztea zen. Ideia zarrak bota eta berriak goraipatzeko. Liberal amorratua zen erradikalena, instituzio tradizionalak hankaz gora jarri nahi zituena. Batez ere ellizi zegozkionak, eta nola ez, inkisizioa zen sutsuen salatzen zuen monstrua. Horretan Lazkano baino askoz ere gogorragoa zen. Lazkano kritikoa zen elizarekin baina ez zion eraso zuzenik egiten, Kontrakoa hitz zuriak erabiltzen zituen bere postuak berreskuratzeko. Ideia iraultzaleak idazkera epeles estaltzen zituen Lazkanok. Baina Clara arrok berriz ez du fitxik ere errespetatzen, Kontrakoa, eskandalua eta provokazioa bilatzen zituen. Luma arma zorrotza zen haren eskuetan eta trebetasunez astintzen zuen, mine emateko astindu ere. Dena den erlijioaz laszkanoren antzeko ideologia zuen, erlijioa, Bereze zuen ukatzen eta Elizak aantzinako kristauen idealetara e, itzuli behar zuela aldarrikatzen zuen, hain zuzen askatasuna berdintasuna eta anaitasuna iraultzaren ideal berberak. Fraile zen edo hobeto esan fraileazelako estatu laikoa nahi zuen, alegia, politika eta religioa banandu egin bert ziren. Frailerik politizatuaena zirudienak aintzin erregimeneko monarkia Eliza nasketa berezi nahi santzuen. Jakina ideiak berez nahikoa ziren urtehaietan etxaigo eta gorrotoak pizteko, baina idazteko tankera errespetu gabeak adiskite batzuk ere erakarri zizkion, eta kontrakoak zeharo kontra izan bazituen ere E, bere aldekoak ere izan zituen eta hortxe bere eriotzaren ostean izandako dako ba, manifestazio izugarri hura. Diego Laskano erligio gizona zen, baina etzen klerikala. Estatuaren eta Elizaren artean ederki berezi beharraz ziar duen, beti ere erligioaren bidetik. Ba, jainkoari jainkoarena eta zesarri zesarrena, ema zizaiola. Jesukristoren itza, arentzat, Elizaren hitzaren gainetik ezartzen zuen. Hau Augustia gainera, bueno, arlo teorikoan besterik geratu izan ezpalitz, bueno, laskanoetzen bat ere ezaguna izango. Baina horretaz apartere bazu izan zuen bere, bueno, jarduera politikoa. Eta hain zuzen soldadu frantsesak errepublikanoak, eta iroltzailak mila zazpirun dalorogaita mairuan gipuzkoan sartu zirenean, Lazkano haien kolabara koaboratzaile esango dut. Kolaboratzaile bihurtu zen eta bere ideiak praktikan jarri zituen. Beti ere ereligio gizon bezala. Baina beti ere bidelaiko bat eskatuz. eta zer egiten zuen hain zuzen ba egiten zituzten ezkontza zibilak bedeinkatu egiten zituen. Ze esaten zuen berak. Apaiz batek ba bikote bat bedeinkatu dezakela jainkoaren izenean, baina inondik ere ez ezkondu. Ze eskontza sakramentu bat dela, esatea astakeria iruditzen zitzaion. Ezkontza da kontratu bat, bi personaliberek edo gehienezere bi familiak egiten dutena. Ez, kompromiso batzuk hartzen dituzte eta eskubide batzuk hartzen dituzte. Baina e, gainerako kontrato guztiak bezala, estatuak, monarkikoak edo republikanok, baina estatuak izan behar du kontrato berri horren garantia. Eta kontratori hausten bada ba, zigortu behar duena. Elizak horretan ez du zer ikusirik. Elizak eman ditzake ba, arau moralak, ba, bere jarraitzailei edo, baina ezin du kontratu bat inondik ere arautu. Horrek zer esan nahi du babesten artean ba, estatuaren esku gelditzen bada ezkontza eskon, ba, estatuak erabaki dezakela dibortzioa emetituela ez ume legitimoak ilegitimoak nola geratzen diren bigamia onartu ez onartu nola onartu noiz nola ezkondu orduan aldaketa ikaragarria gaur egun ba, normala irutzen zaiguna baina Lazkaoren garaia bueno sekulako izan zena oraindik ere Lazkano bueno berezkontzak Zibila hauek bedinkatu eta 80 urtetarara oraindik ere, ba Espainiako lehendabiziko errepublikan, ba gerra karlista bigarren gerrak karlista sortu zenean karlisten arrazoietako bat izan zen, hain zuzen errepublika berriak, Espainiako errepublika berriak ezkontza zibilak ametitu zituela. Eta hori ezbarkarri karlistentzat eta baita liberal moderatu gehienentzat Horixe zen ba, prostituzioa legalizatzea bezala. eta esatea emakumeak ezkontza ziibiliez bizi zitezkela gizonekin hau da benetako ezkontzari gabe. El Elizazko hezkontzari gabe, Horixe zen haientzat emakumeak prostituitzea, eta laur iruditzen zitzaileen erabateko eskandaloa inundik ere ametitu ezzentzite egena. Hori Lazkano bere lanak egin eta larogei urtetara orduan bere garaian ere pentsatzekoa da horre lastela. Baina beakagin zuzen elizaren paperetik, defendatzen zuen eta esatzen zuen Elizak horretan etzuela zer esanik estatuak eta Elizak bi instituzioak ederki bere beritzen zituen eta hori seda bide laiko bat proposatzen du eta in zuzen beti ere gainera erlijioaren izenean hori kristautasenaren onerako izango delakoan jakiena besteak ez zuten horrela ulertu eta frantsesak erretiratu zerenean Gipuzkoatik Lazkanok arekin atera behar izan zuen bestela bazekien ja amenazuak eta intzunak zituen arrapatzen bazuten, bueno, gertatuko ote gotezitzaion, eta esan dugu lehenago bi hilabetez gartzelan egona bazen, eta gauza asko sumiago baten gatik, etzen inondik ere atrebitzen, gainera gero idatzi zuen, bueno, justifikazio bat, baina ja Lapurdi aldean, oda Frantzi babestua, eta esaten zuen zarregia zela, eta en fin, etzela ja atrebitzen bueltatzera, eta azkenen etzuen itzultzerik izan, jagina ez inondik ere barkatu. Kla Rosaren bizimodua eskandalosoa izan ba zen are eskandalosoagoa. Kadi zen bizi zen Espainiako iririk liberalena zelako, eta momentu hartan liberalak Madrileko gobernuan zeudelako bestela eztakad zen ere. Gobernu liberal moderatuaren aurkako matxinadan zebilelakoan preso hartu zuten. Gartzelan hiltzen, ezin jakin berez edo benenua emanda. Gosoin duta ilbazen ezinesan norkilla. Etxaiek, Gartzelazainak edo Lagunek sala ez Kontua da iltzorian etzuela apaizik ametitu ondoan, ez da iletetan ere. Eskuartean gurutzea edo errosarioa jarri beharrean konstituzio liberalaren liburua jarri zioten. Hain zuzen e, soherania nazionala aipatzen den horrian zabalik Himno religiosoa kantatu ordez, himno patriotikoa kantatu zizkioten. Elizan sartu gabe, konstituzioaren lapidaren aurretik pasarazi zuen e, zerraldoa. Segizioan kandelak eramanezik oliboa darrak eramaten ziren. Hileta baino milaka lagun bildu zituen manifestazioa izan zen, Kadizeko kaleetan barrena ibili zena. Denak etziren bere aldekoak izango, baina Inorgetzuen galduna alako hileta ikusgarria. Guk dakigula, hau da lehen Euskaldun, Euskalduna errito zibil lurperatutakoa. Egia esan, bere bizitzariz egokion ileta izan zuen. Hain zen bizia batzuen gorrotoa esen hilondoren ere etzioten barkatu. Eta burla egiteko bertsoak ateraz izkioten hilostean ere. Baina behintzat... Eriotza gloriosoa izan zuen bere gustoko hileteteekin. hilabete gutxiren buruan absolutistek gobernua eskuratu zutenean liberalek errepresio latza pairatu zuten. Lazkanok e, aldegin egin zuen frantseseekin etzelako bat ere fidatzen e, urte batzu lehenago eta e, Olabarrietak seguro eztuela suerte horirik izango hiltzeko aukera bai baina ohorea jasotzekoak batez Are gutxiago entzungo zuen himnopatriotiko patriotikoa hau, Riegorena, Espainiako bi errepubliketan ofiziala izandakoa, baina denbora gehiago debekatua egon dena baimendua baino Diego Lascano era bat aztoa izanda historia liburuetan. Historiadore gehienek ere ez dute ezagutu ere egiten. Eta aipamenak egitekotan ere gainera beti egiten dira, ba bueno, bere ba bide erligiosotik edo ezterritzekoa, bere lan gehiena hortan egin baitzuen. Gaur egun estatu laikoaren aintzindaritzat edo argenezak Baina bestelako eragin politikoa ere izan zuen, bere garaian, oso importantea, baina berak ere aipatzen etzuena eta gaur egun ere ososo oso gutxitan aipatzen dena. Ba, batez ere, ba, Gipuzkoaren lotxagarri izan zelakoan eta, bueno, traizio bat izan zelakoan. Frantxesak, ba, Gipuzkoa inbua daitu zutenean, esan dugu, Laskano kolaboratu zuela, baina etzen bakarra izan, askoz gehiago izan zen. Diputatu nagusiak, Gipuzkoako diputatu nagusiak, ei proposamen bat egin zuen Frantzeako errepublika berriari Espainiako monarkiatik Gipuzkoa atera eta Frantzeako errepublika berrian sartuko zela foruak mantenduz bueno errepuliko franzesek ez zuten ametitu azkenean bueno gerra izan zen azkenean franzesak aldegin zuten ez galduta ba pakto bat egin data baina kontua azkenean aldegin zutela Gipuzkoa Espainian gelditu zela eta claro Gipuzkoaren ba, bere izteko proposan hori erabat lotxagarritzat jozela, erabat, bueno, traiziotzat jozela, eta horretan sartua egon zen lazkano. Hori badakigu, erreferentzia batzu badira oso gutxi, ze klaro, esaten dugu Frantsesen alde asko asko izan ziren lagipuzkoan, ez denak jakina, asko kontra egon ziren, baina uste, baina askoz gehiago izan ziren frantxez Baina klaro, gero galdu ondoren zegertatzen da, ba mundu guztiak astu egiten duela, eta azkenean erru guztiak lepuratuz izkioten diputatu nagusiare, ba, buru nabarmenena zelako, eta besteak ba, eskuak garbitu zituztudela eta alik eta isilen egon zirela. Lazkano bera esan dugu ba, bueno, e, justifikazio bat idatzi zuela bere jarrera ereligiosoa justifikatzeko, baina beste jarrera politikorik Gipuzkoa banatzekoa ez zuen aipatu ere egin. Badazpa ere. Egia esan, merezi luke honek ere ikerketa, eh? Zer eragina izango zuen zealdaketa ikarriko zuten ba, Gipuzkoa Espainiatik atera eta Frantzian sartzekoa? posilidea izango zen, proposatu bintzat, proposatu zen, ez? E, kontutan hartu beharrekoa da bintzat. Frai Juan Antonio de Olabarrieta, edo Jose Joaquin de Clara Rosa, bizkaitarra, iaia ia, ia ez da Euskal Herrian. Egia da, arantzazuko komentutik, Ameriketaran zabiatu zen eskerostik, etzuela sorlekuarekin harremana handirik izan, guk da kigula Egia da, ideia berria planteatzen zituen filosofoa baino gehiago eskandalizatzea gustatzen zitzaion provokatzailea izan zela. Hala ere bazuen meriturik. Etxaiek berek ukatzen etziotena.Kristautasunari utzi gabe aurri guztiak txikitu eta askatasun osoa berak nahi bezala bizitzera atrebituz zela. Idazten zuenaren eta egiten zuenaren artean xe egoela aldea handirik. Nolako bizimodua? alako hiletak izan zituen. Beste askok ez bezala, eriotzaren aurrean eta bada espada ere etzuen babesik bilatu sinesten eliza batean. Lazkano eta Olabarri eta Euskaldunak erligiozoak, baina e, beti Euskalde erligiozoren apaisaren topiko oiek erabat puskatu zituztenak izan dira. Bintzat, gogo eta egiteko merezi dutenak. Eta hau izan da dena gaurkoz, Pareak bai sai honetan auur rrengoste arte. Hae izan duzue pareak bai. Hormaztegiko Zumalakarregi Museoak eta Euskadi Irtiak elkarlana egindako irratsaioa. mala karregi museoa irratia Radio museo zu malakarregi